<skratt> Gårdagens värld Idag igen Välkommen tillbaka till den här podden Som handlar om allt och lite till Och som jag aldrig kan beskriva riktigt vad det är för något Allt som är kul, som vi gillar det är en jättebra förklaring för alla som inte känner oss. Visst är det? Jag är Åka. Och jag är inte. Jag tänkte faktiskt tillägga att jag tycker faktiskt att det här är ett sammanhang där jag faktiskt är Åka. Anna heter jag på jobbet och när man måste vara officiell och ordentlig och sådär. Jag vet inte riktigt men det irriterar mig lite grann när folk kallar mig Anna i sammanhang där jag själv presenterar mig som Åka. Mm. Men, ja. Du som lyssnar på det här, om vi träffas... Får gärna kalla mig åka. För då är vi kompisar. Då har du lyssnat på den här podden. Och det tycker vi om. Det får du gärna göra. Ja. Ja, det finns det en del som är ut. Jag har till och med fått feedback sen sist. Ja, det var ju Hans Persson som skrev och berättade att, nu har jag det inte framför mig, men typ att förra avsnittet tyckte han jättebra om för att... Han tyckte att vi tog upp saker som han kände igen sig i. Mm. Och det är ju det, det. det var ju ett av våra sådana här avsnitt. Där vi faktiskt inte bara pratade om sånt som har hänt för mer än två år sedan. Utan faktiskt ute i verkligheten och tar med oss något som händer nu. Mm. Som vi gör ibland. Och det är ju jättekul att det finns sådana här eh, maker-hobbyaktiviteter i flera delar av, av landet där inte vi är. Det rör på sig, det är kul mm -hmm. Ja, jag älskar kreativa människor det är det bästa jag vet Alltså när man ser att kreativiteten leder till någonting och blir någonting men alltså jag, jag tänker på det här med våran podd för jag har lyssnat på några gamla avsnitt mm -hmm. och eh, vi låter inte riktigt som andra poddar som jag lyssnar på och jag tror att det är bra Ja, vi vill ju vara speciella. <laughs> man, man vill ju göra exakt samma sak som alla andra i alla fall. För då mm. skulle det inte vara någon poäng med. det. Men jag tänkte att eh, vi låter ju mm. ganska oblygt akademiska tror jag. Mm. Eh, vad, vad tror du? Mm, ja, men det är väl vi. <laughs> ja, och det är väl på inte gott. Jag vet inte riktigt nybörjarvänligheten i detta. Jag tycker ju Väldigt mycket om att man ska få vara Nybörjare mm -hmm. Och att inte alla måste veta allting Och vara så duktiga på allting och sådär. Mm -hmm. Det ska inte finnas några Inträdeskrav för att vara intresserad av saker mm -hmm. brukar jag säga. Men samtidigt så Tror jag också på det här med Full immersion mm -hmm. Alltså om Om man är intresserad av någonting Då är det bara kasta sig rakt in i det Ända tills man börjar fatta Ja, så jag, jag tror inte att jag är så mycket för, i den här podden i alla fall, att anpassa mig till, till att inte alla har hört talas om allting förut, eller? Nej, dessutom om man stannar upp och förklarar allting mm. hela vägen, då kommer man sällan fram till det göttaste. För då då och, men nej, blir man naturligtvis över ett ämne och kastas in i det- då bryr man sig väl kanske inte säga jättemycket ifall, ifall någon säger någonting. man inte hänger med eller gör referenser till någonting, Då blir man snarast peppad. ah kolla det finns djup i det här. Så... Okay, jag kan ju hoppas det i alla fall. Ja, så jag, hoppas jag tycker att... om att se det på det viset i alla fall. Jag hoppas att vi kan locka lyssnare som tycker att det är okej att prata om saker på det sättet mm. som vi gör det. Ja och skulle det vara så att du lyssnar på det här och vad i hälso vi pratar det om egentligen. Då går jag alldeles utmärkt att av sig fråga. Ja, vi. men vi blir bara jätteglada för alla som hör av sig. Vi har ju kommentarsfält mm. på bloggen. Mm. Annen.wordpress.com ligger vi på förvirrande nog. Mm. Eh, mm. Men det går också att eh, hitta oss på Twitter och per e-post om man rotar lite grann mm. på internet. Ja, precis. Och finns på Gplus också om man rotar lite där. Mm. Så länge vi håller oss till fantastik och rollspel och sådana saker... Mm. Då, då går vi in på djupet på de sakerna. Men de gånger som vi har introducerat lite sådana saker som reservarpennor. Mm. Då har vi bemödat oss ganska mycket med att faktiskt gå nybörjaren till mötes. Ja, ja precis. Jo, för då har det ju varit lite översiktskaraktär mm. av, av ämnet också. Inte, nu kastar vi oss rätt in i det här mm. som vi är på kanske på men, samma sätt. Men idag mm. ska vi faktiskt kasta oss rätt in djupt mm -hmm. i ett ämne som vi har snöat in oss lite på. Ja. Så vi börjar med lite exempel. Speciella agenter jobbar med ett skäl information från folks drömmar. De har speciella föremål eller handlingar som hjälper dem att skilja på dröm och verklighet. Efter flera lager av drömmar blir skillnaden nära nog osynlig- och man kan tappa bort sig i drömmarna. Toms pappa skrev en serie böcker om en pojke, Tommy- med magiska krafter. Tom själv vill ta avstånd från böckerna- och hatar när folk blandar ihop honom med Tommy. Men pappans böcker visar sig bära på hemligheter- och sådant som utspelar sig i böckerna återkommer i Toms liv som vuxen. På planetkolonierna tar man droger för att härda ut. Under drogruset kommer man till en annan verklighet. Ny drog lanseras och tar man den andra drogen i denna drogverklighet. Gör man manifestationen av drogens skapare och hans manipulering av dig och världens karaktär- Svårt att veta va? om man nu kommit till den yttersta verkligheten eller en annan drömvärld. Bastian skäl en mystisk bok. När han läst en bit upptäcker han att han själv är med i boken och att handlingen i den beror på honom. Ja, så det här som vi har hört... Mm. Det var några exempel på det som vi tänkte prata om. Och som vi brukar internt prata om som verklighetsläckage. Mm. Vi har till och med ett fint ord för det. Ja, som mm. vi fick lära oss på en kurs någon gång. ja men ontolepsi. Har ni hört talas om det? Alltså, jag tror att det här ordet mm. inte finns på internet. Nej, eh, det är inte ett ord. Mm. Men, men jag kan inte begripa detta. Att... Eh, det här jätteviktiga konceptet i vår kultur nu för tiden, att det liksom inte pratas om mm -hmm. jag har rotat och, och, runt precis. hela internet och, det, och jag menar det gör ju det, det pratar ju om det men det finns inget ord att beskriva att nu har vi en film eller en bok eller någonting som gör den här grejen igen för man har inte det där den här nej. grejen, ordet och säga att nu är det här igen, liksom, det är lite... Nej, nej, och just den här typen av, där man suddar ut gränsen mellan verklighet och fiktion mm -hmm. eller mellan eh, där man i fiktionen har flera lager av verklighet, där man kanske liksom inte till slut vet vilket som är verkligt eller om något är mer verkligt eller än något annat överhuvudtaget. Mm -hmm. det, det, det konceptet det är så himla viktigt så jättekonstigt att man inte Diskuterade och har namn på det mm. och pratar om det som, mm. som ett fenomen. Jo. Så att, um, det här verkar vara en djup hemlighet som litteraturvetare och sådana har gömt djupt inne i enbart tryckta medier och absolut aldrig har läckt ut på internet. Så vi är typ först tror jag, eller nästan först i alla fall. Med eh, att använda ordet ontolepsi på internet. Kan det vara så. Det är lite som den här stora, tjocka engelska bok, eh, ordboken som säger att ah, det här ordet ah, det upptäcktes för, det, första gången i skriften användes var 1627 i den här och det här verket. Nu har vi en referenspunkt här. Ja, fast vi har ju inte det, för vi vet ju inte, vi, vi har hört ordet... Nej, men vi, vi, vi blir referenspunkten här. Jag menar så, alltså, vi vet ja. inte ifall vi kommer att bli referenspunkten, eftersom den som ju forskar om det kommer ju kunna ha flera källor än bara internet. Nej då, och framtiden kommer allting vara internet, det har jag läst på internet. <laughs> så ja. så måste det vara. Alltså, ett tag försökte jag faktiskt att söka mig fram till vad folk diskuterat, vad finns det för, för diskussioner om det här begreppet innan. Så att jag ska kunna liksom läsa på om det. Mm. Och det enda, enda jag hittade det är TV Tropes. Mm. Den webbplatsen. Som har en artikel Reality Bleed. Mm. Och det uttrycket Reality Bleed om man googlar det så hittar man typ inte mycket alls. Mm. Så eh, det, det, det är min referenspunkt mm. för detta i tillvaron. Mm. Jag, jag har en hypotes här. Kan det vara så kanske att det här egentligen är så gammalt och så eh, etablerat, inövat eller man ska säga det är en sån, sån gammal grej att vi, vi på något vis, har gjort det till, det, det är en allmänt tankagods, man kallar inte det länge, man tänker inte på det länge, det är bara att det är just nu på senare tid har dykt upp populärkultur på ett annat sätt. Jag vill ju dra tillbaka det här konceptet till eh, de gnostiska heresierna där man pratar om ena. Falsk värld, skapad av en falsk gud och att vi lever inte i in den riktiga världen. Och att det, där har vi början till det här flytande konceptet mellan vilken värld är verkliga och så mm, Intressant. Ja, faktiskt. Det, det är sant. Det är verkligen inte något nytt koncept. Men eh, jag tänker att eftersom det är så viktigt i populärkulturen så borde det finnas. Menar, det borde finnas listor. Eller så är det en konspiration. Eller så är det bara jag som inte har fattat någonting Nej, jag, jag, kanske... tror är, jag, tror, jag tror det är en gnostisk konspiration <laughs> Det är bara de invigda som har den gnosis Som eh, avslöjar att det är allt detta är falskt Det är därför du inte har sett det på internet Eller i några böcker Fast jag har ju sett det på internet Och på film och i böcker och så där, Bara aldrig att någon diskuterar Själva fenomenet Nej det var inte på riktigt mm. Vi kanske borde bli lite mer konkreta mm. eh, eller jag kanske ska börja den här änden. Mm. Vi, vi har ju, du och jag, lite grann delat in de här i två kategorier. Mm. Vilket man nästan märkte på våra exempel också. Det finns den här, ska man säga, metatextualiteten där, där text beskriver text. Man har böcker i böcker eller en film som handlar om en film. och Den, den här, en, en person som är en... en, en man, man är en person men samtidigt som en figur i en text. Och sen så blir världen text och så flyter det hela samman. Eh, och det. Och det är liksom en kategori. Ja, det är ju en kategori. Eh, sen har vi det här med lager på lager om olika verkligheter. Där själva verkligheten är, är, det, är, är världen riktig eller är den påhittad. Liksom vad, vad är faktiskt. Vad det faktiskt? Mm. Vi kan börja med den första av de kategorierna och prata lite om den först. Eh. Mm. Vänta, jag vill skjuta mm. in en liten not här om mm. spoilers. Mm. Ifall det är så att det är någon lyssnare som är väldigt spoilerkänslig. Mm. Eftersom jag, det går ju inte att diskutera de här sakerna utan att nämna vad som händer i olika verk. Mm. Så om vi nämner en författare eller en titel på något som du inte vill höra mer om just då mm. så spola för fram någon minut men jag tror inte att vi förstör någon upplevelse av det, det tror jag faktiskt inte Nej det, det, eh, det, det är om, man, ju... om man är som jag i alla fall så ja. kommer man inte alls att eh, tappa någon upplevelse av att veta att vi har pratat om, om det verket här mm. Nej, Nej det, det går liksom inte att samtala utan att eh, mm. prata om i alla fall wow. hur berättelser faktiskt påverkar världen mm -hmm. och hur vi människor inte kan begripa världen utan berättelser. Mm -hmm. Och om man tänker på sånt så blir de här eh, historierna där berättelsen faller samman och blandas ihop med verkligheten. Det blir så väldigt beskrivande. Mm. av Det känns som att ah titta, det är ju så här det är. Mm. Så känner jag. Mm. Speciellt när jag läser The Unwritten, som är en, en av mina favoritserier. Tyvärr har inte jag läst så långt Jag har bara köpt vad är det, sex, sju album mm, i början. Vilket jag, är ganska mycket det i sig, ja, skulle jag säga. men det finns fler. Jag vet inte ens hur många det finns. Jag måste, jag måste läsa vidare på den. Men det här är alltså en en serie som handlar precis om detta. Om hur fiktion och verklighet är beroende av varann- mm så till den grad att eh, orden löser upp verkligheten och verkligheten vilar på grunden att berättelserna måste finnas på upprätthållaren och sådär. Vilket mm -hmm. är en jättehäftig tanke. Det är det. En av mina stora favoriter i den här, eh, här sub-kategorin kategorin, eh, är ju eh, Clive Barkers Weave World. Mm -hmm. eh, som ju är Clives försök att förklara vad som hände med alla de här fairy-myterna. Liksom. Mm -hmm. Med det här, om du kommer till fairy inte någonting. Och en, en, en affärsöverenskommelse i fairy är farlig att ingå. För det får konsekvenser i vår värld. Och eh, jo, fairy är ju, ska man säga... Eh, våra drömmar. Mm -hmm. Och temat i WeWorld är ju hur drömmar tar materiell form. Och hur genom att föreställa sig saker så blir världen annorlunda. Mm. Så mm. att säga, din text, så att säga. Du har ju huvudet mm. och text som är världen har en koppling för. Det som verkar vara drömmar och insubstantiellt liksom är ska man säga, fröet till verkligheten. För det är det som vår verklighet bygger på, folks drömmar och sedan realiserandet av dessa drömmar. Jag kommer ihåg att jag satt och stirrade på ryggen på den här boken jättemycket när jag skrev min avhandling. Jag ja. var placerad på något sånt i bokhyllan, på något sånt ställe i bokhyllan att jag lätt liksom fick syn på den. Mm. Men jag har ju inte läst den, det måste ju göra. Ja, den är fantastisk. Mm. Stark rekommendation. Och det där har ju ingenting att plottonera för att vi det. är ju liksom dess tema. Ja, just det. Ja. ja, det finns ju jättemånga exempel. Jag har tänkt på tyska barnböcker alltså. Jag vet inte om det är någonting med det. Men mm. eh, Bläckhjärta av Cornelia Funke. Mm. Eh, den, den har ju verkligen det här temat med eh, personer som kan fastna i böcker mm. och personer som kan komma ut ur böcker. Mm. Och därmed liksom vara i eller inte vara i våran verklighet. Mm. Och eh, även den omändliga historien av mycket länder mm. mm. Där är ju... Det här är precis temat. Vad det handlar om. Det handlar om hur berättelser påverkar oss. Och hur vi påverkar berättelser. Vänta, jag tror att jag har citat ur den. Mm. Jag får kolla. Eh, Det här är alltså i... Fantasien. Att alla som har kommit till oss har alltid lärt något som de bara kunnat lära här. Sålunda att de återvände till sin egen värld förändrade på det ena eller andra sättet. De blev seende därför att de sett er här i era sanna gestalter. Och därmed kunde de i fortsättningen också se sin egen värld och sina medmänniskor med andra ögonen tidigare. Där de tidigare bara såg en grå vardag såg de nu plötsligt under och hemligheter. Så alltså hur man genom berättelserna får verktyget att, att, att se mer i sin egen värld. Mm. Och det där tyckte jag var så himla fint. För det, det där är ju någonting som jag har upplevt jättestarkt många gånger. Att jag har läst någonting och sen kunnat titta upp och se saker i min omgivning som jag bara aldrig har lagt märke till innan. Mm nya perspektiv. Mm. Men, men en annan grej med verklighetsläckage som jag tror är en jättevanlig grej. Det är det här att ha en stark känsla av att plötsligt börja tvivla på att saker är på riktigt. Mm, mm. Jag kommer verkligen ihåg när jag var en viss ålder att jag brukade tänka på väg till skolan. Jag måste ha varit åtta, nio år. På väg till skolan brukar jag tänka på att tänk ifall allt det här som jag upplever runt omkring mig bara är fake. Mm. Så att tänk om jag lever egentligen inte alls på 1900-talet utan på 2300-talet. Och alla runt omkring mig bara, bara luras och spelar upp den här tavlan för mm. att jag ska växa upp och tro att världen är så här. Ja, det, det finns ju den här uh, filmen med Jim Carrey. Show. Precis, mm. där det verkligen är så att alla spelar jo, men, en roll. Och jag tror att den filmen mm. den funkar därför att den spelar på den här känslan. Mm. Har du haft den? Eh, inte så starkt, men, men jag känner ju definitivt igen tanken och känslan, ja. Eh. Jag vet fler som har sagt att de har funderat på det där. Mm. Så ja, här vet jag verkligen att det är inte bara jag. Mm. Det är inte bara jag som har haft den känslan att tänka på. det är Nej, jag, vet, jag, har, jag kommer ihåg första gången jag hörde talas om solipsism, som Mm. hållning, och, och som, filosofisk stånd, ja, som, som filosofisk ståndpunkt. Ja, eller liksom var, som filosofisk ståndpunkt, liksom mm. vad som ontologisk idé, eller vad man ska säga. Eh, och eh, det min första tanke var ju omedelbart, ah, men där kan ju inte stämma. Och så börjar man tänka vad hur kan jag motbevisa det här? Mm. Och sen att det kan jag ju inte riktigt, för om jag gör det, då är det ändå liksom bara. Det bara lag... jag ja, jag det. precis. Mm. Eh, men sen har jag ju. Stött på det här på ett, i en eller annan form på så många ställen. Det finns eh, som till exempel det jag nämnde nu tidigare det här, de gnostiska mm. idéerna om, om hur världen fungerar, eh, som jag till exempel stöter på i svenska rollspelet Kult, mm. som har en gnostisk världsförklaring. Eh, och är någonting som jag stötte på för en här massa år sedan finns andra rollspel också som känns som Torg till exempel där främmande verkligheter invaderar och transformerar om naturlagarna i vissa delar av världen helt enkelt för att en ny verklighet plötsligt gäller där eh, så min, min ungdoms eh, myckna eh, exponering för diverse konstiga rollspel med de här tankegodset i tror jag har gjort mig så marinerade de här tankarna så att det känns väldigt naturligt mm. men annars den stora stora nyttjaren av de här tankarna och idéerna och som har väntat och vridit på dem och gjort dem till sin grej är ju författaren Philip K. Dick oh, yeah. som jag ju är eh, väldigt fascinerad av För han gör så väldigt mycket av det här på alla sätt och vis det går från det här är den här Pennan i håll i handen, är den egentligen en riktig penna eller är den liksom fake? Men jag kan skriva med den, mm. så den gör ju sin grej. Men det kan ju vara så att den är, den är inte riktig på något vis, det är något, någon form av autenticitet som på något sätt saknas. Och då är nästa steg, liksom, är, vad är autenticiteten hos mig själv? Liksom, är det någonting här som, någon essens som gör att jag verkligen är jag? Eller är jag bara liksom en kopia av någonting annat? Och sen vidgas det ut till hela världen då, där plötsligt eh, protagonisterna kan liksom flytta sig mellan världar och inte riktigt vet längre vilken värld som de är i. Eller hans lekande med, eh, som man kanske känner till om man har sett filmen, Minority Report, där det ju faktiskt är så att det finns prekognitiva personer som vet vad som kommer hända i framtiden. Mm. Hur kan det ske om inte världen i framtiden redan finns? Vilken värld lever du i nu? Samma eller en annan håller du på? Byter du värld när du får reda på? Sådär. Det, mm. det där är ju väldigt svindlande tankar och jag, jag tycker det är jättelatcho. Mm. <laughs> jättelatcho för att uh -huh. använda ett akademiskt typ. uttryck. <laughs> ja, visst är det, precis. <laughs> uh. mm. Jo, jo, men mm. alltså, sånt är ju jättefascinerande. Jag tror att det tilltalar nästan de flesta faktiskt. Mm. Um. Och jag tror också att det är en väldigt, väldigt naturlig grej. Första gången du hör talas om solipsism mm. första reaktionen är inte det där verkar sant, jag vill bejaka det. Utan den första tanken är så kan det inte vara, jag måste motvisa. Det kan inte vara så att allt är påhittat. Mm. Jag tror inte jag har stött på någon människa när de hör talas om solipsism går ut på som inte får den här motreaktionen på något vis. Jag, vet inte, jag, jag kommer också ihåg en sån här tanke jag hade när jag var liten. Mm. Fast när jag var lite större när jag kanske gick i mellanstadiet då funderade jag på om jag hade stått utanför världen mm. och valt liksom vilken typ av verklighet som jag skulle liksom födas in i mm. vilka egenskaper skulle den ha haft skulle jag ha valt att hamna här där jag är nu mm. och kom fram till att eh, det hade jag nog kunnat göra alltså, mm. eh, det är väldigt förperande? Jag menar, Dix, personerna i hans berättelse, mm. de är ju väldigt vardagliga och ospektakulära personer. De är väldigt de är som vem som helst. Vilket mm. är en, en styrka i hans författarskap. Att det finns alltid en möjlighet att identifiera sig med personerna. För de är losers ofta. Liksom. Mm. Men det är ju en annan sak också. De är ofta rätt missnöjda med sin sitt i tillvaron. Mm. Mm. Och skulle kanske inte ha valt den verkligheten? Nej, precis. Du skulle nog inte ha valt den här. Men de känner sig på något vis fast i den och börjar därför tvivla på att... Men det kanske riktigt. inte var riktigt för att man hade egentligen velat vara någon annanstans. Ja. Hmm. Men ja. då sitter man liksom och kan inte riktigt trassla sig loss. Eller... Mm. Så sitter man inte alls där utan man är liksom på drift fullständigt i verkligheten. På ett mm. hav som svajar... Nej, havet svajar inte. <laughs> det gungar. Det gungar, faktiskt. Ja. Man, eh. man, man är på, på, på drift på, på ett hav där eh, mm. skeppet man är på svajar och gungar. Alltså, mm. jag, jag tror i och för sig att eh, när jag kom fram till att jag skulle ha valt den här verkligheten mm. så var det inte för att den var perfekt på något sätt. Mm. men Det var lite grann för att jag tänkte att jag, jag, jag skulle nog ha velat uppleva lite motgångar och svårigheter så man har någonting att Kämpa mot och kämpa för. Ja, just det. Som... För att eh, annars ja annars kommer inte att hända någonting. Jag kommer inte att känna att jag har någon funktion. Mm -hmm. alltså I din personlighet så finns det här autenticitetskravet inbegripet här. Motgångar, för annars är det inte autentiskt. <laughs> <laughs> ja, men det är väl intressant ändå. Det, det, eh, det påminner mig ju. Dessutom. Nu ska vi bli akademiska igen. Om... Eh, Eh, filosofen Nietzsche och hans idé om den eviga återkomsten mm. där eh, man ska han, han säga att man ska leva så, så att man i varje stund ska, ska kunna säga skulle detta komma tillbaka åter och åter i evighet skulle jag kunna stå här och bejakad och säga ja till detta än en gång och det är så man ska leva, ja att säga ja till varje stund och varje händelse återigen mm. Jag lovar att jag inte hade läst Nietzsche när jag gick emellanstadiet. <laughs> Nietzsche passade emellanstadiet alldeles utmärkt annars. <laughs> jag gillar den tanken här. Ja, Men vi pratade lite grann om andra typer av verklighetsläckage också. Mm. Och du har ju redan tangerat det med rollspel. Mm. Och i rollspel finns det ju en annan typ av läckage. Eh, nämligen för att man är en spelare som gör sig in i det. Precis, man spelar en person i en annan värld. Och, Kanske till och med i mm. vår värld. Och eh, vi tänkte bena ut det så då gav vi oss iväg för att söka upp en expert på det. Ja. Så jag heter Annika Värn. Nu så är jag professor i människa-dator-interaktion här på Uppsala universitet. På en institution som heter Informatik och media. Men jag har ett långt förflutet som forskare inom spel. Och framförallt spel som man spelar i verkligheten. Och då har jag tittat en del på live. Och så är jag faktiskt liveare själv också då. Det som vi tänkte, tänkte fråga dig om, handlar ju om... Uh, character bleed men finns det något svenskt uttryck för det? Nej, det gör det inte det är många sådana här uttryck som inte riktigt får svenska ord och det här brukar man kalla för bleed på svenska också mm. om man ska prata om det väldigt, väldigt kort så kan man säga att det handlar om när dina känslor som spelare spelar över på karaktären eller karaktärens känslor spelar över på dina där du inte riktigt kan separera dem uh, men sen kan man ju fundera på vad det där, eh, vad hela begreppet, hur hela begreppet har uppkommit överhuvudtaget- eftersom det är lite märkligt att prata om karaktärens känslor. Karaktären är ju fiktiv, så att, hur kan den ha känslor? liksom Det är ju egentligen spelarens känslor alltihop. Eh, så det är väl det som gör begreppet lite intressant- varför, varför har man det överhuvudtaget? Och, och eh, vad spelade det för roll liksom att man använder det här begreppet? Men det uppkom väl någon gång för kanske tio år sedan, eller mindre? Nej, det är nog mindre. Eh, som ett sätt att beskriva en speciell typ av design där man verkligen aktivt försökte få spelare att känna karaktärens känslor. Och det i sin tur kom ju ifrån att man har tidigare i livesammanhang försökt göra en väldigt stark separering. Man har sagt att man ska kunna springa ut och gråta och vara arg och vara ledsen och vara kär som karaktär och sen gå hem och vara sig själv och så ska man kasta av sig alla de där känslorna. Det, var, det är nästan som att det har varit fint att kunna göra det, att göra en väldigt tydlig separation. Och då när man upptäckte att det kan ju faktiskt också vara en poäng med att man delar känslor så var det då ett gäng scenariodesigners som började använda det väldigt aktivt att försöka skapa känslor som man inte riktigt kunde separera sig själv ifrån. I traditionella rollspel, när man sitter runt ett bord och inte springer runt i skogen eller något liknande där, är det ju, där har det ju faktiskt varit en kultur av att man har lite som säger, det, det hålls fram som ett ideal snarast det här med att du ska kunna separera mm. rollpersonen. Så här. Om du som spelare begriper att det är det här som först går i världen men om din rollperson inte har upptäckt den så är du en dålig spelare om du agerar utifrån den kunskap som du har och inte som rollpersonen har. Eh, och det som du säger, det är ju ett skifte som har skett där. Det här får ju mig nästan att tänka lite på det här med eh, method acting som är en gammal koncept inom teater och filmskapande. Eh, tror du det finns någon, någon medveten koppling tillbaka till method acting? Eller? Nej, jag tror inte det finns någon medveten koppling till method acting. Däremot så har ju eh, kopplingen till method acting gjorts eh, så att säga av framförallt de som håller på med eh, det som kallas för Nordic LARP eller någon här eh, improvisationsteater inspirerade liven. Eh, där har ju många läst på method acting. Och där finns det stora likheter. Eh, men jag tror inte det kommer därifrån. Utan jag tror att det kommer ifrån eh, det här väldigt aktiva designandet. För att inte kunna separera känslorna. Kan du ge några konkreta exempel? Ja, eh, det finns ett spel som är... Som jag aldrig har spelat och som jag tycker är ganska läskigt, men det hör till ett av de här första då. Som heter Fat Man Down. Eh, och det är ett scenario där man alltså spelar eh, en stor grupp personer som trakasserar en person som är tjock. Eh, så att varje scen går ut på att eh, den här gruppen. Eh, på olika sätt utsätter den här personen. Man har olika scener, då, som en arbetsintervju eller på gymmet eller något sånt. Och gruppen trakasserar den tjocka personen. Och scenen bryts alltid genom att den tjocka personen äter en bit choklad. Men det som gör att det här blir ett blid det är att det är alltså sagt att den. Tjockaste personen av spelarna ska spela den här personen som blir trakasserad. Den personen har också en hemlig överenskommelse med spelledaren. Som gör att spelledaren och den personen tillsammans styr scenariot lite grann. Så att de som verkligen utsätts för blid i det här scenariot framförallt. Det är de andra spelarna som tvingas trakassera en person som är tjock i verkligheten. Jag är inte så den uppenbara blid-identifikationen ja. med rollen och så är det inte den som är grejen man strävar efter att få fram då. Ja, det mm. var ju snyggt. Mm. Har du upplevt några riktigt starka blidsituationer själv? Jag har upplevt en blidsituation som jag tror är allra, allra vanligast. Eh, nämligen det som är romantisk och erotisk blid. Och det vågar man ju inte prata om på en podd, men så är det. <laughs> ehm Mm. Och ibland så tror jag att hela blidbegreppet behövs just därför att det är ganska vanligt att man spelar olika typer av romantiska scenarion i live. Och så blir man lite småkär. Kanske inte i personen men i karaktären. Mm. Och den om man då gör den här väldigt starka separationen och säga ja men det var min karaktär som blev kär i den andra karaktären och nu känner jag den känslan men den är falsk. Om man säger det till sig själv efteråt har man ett väldigt bra sätt att bearbeta den här upplevelsen också. Så att, att prata om blir det ju också ett sätt att bearbeta såna här upplevelser. Jag har också varit med i ett live som heter Brudpris där vi spelade en väldigt... Väldigt, väldigt starkt patriarkal struktur. Eh, och jag spelade antropolog som kom in i den här kulturen. Och så småningom blev bortgift in i kulturen. Och upplevelsen av att gå från att vara en frigjord kvinna till att vara en husslav i princip. Eh, var väldigt, väldigt läskig. Men den blid jag upplevde där, det var ju att det var för lätt att anpassa sig. Mm. Att gå in i den här rollen av att vara den... –undertryckta kvinnan var lite lättare– –än vad jag hade trott att det skulle vara. Och det var ju en Blid upplevelse. Är det någonting speciellt som man borde veta– –eller känna till om, om blid? Jag har ju glömt att nämna en sån här enkel sak– –och det är att man brukar prata om både bleed in– –och bleed out. Alltså när dina känslor påverkar karaktärens– –och när karaktären påverkar dina– och det här med blid in pratas kanske lite lite om. Men det är ju faktiskt en ganska stark upplevelse att man inte riktigt kan agera ut sin karaktär. Därför att man har starka känslor, åsikter, attityder som, som man inte riktigt kan göra sig fri ifrån. Jag, jag känner att jag, jag vill komma in på det här med eh, blid. –som en form av verklighetsläckage– –och relaterat till eh, andra typer av verklighetsläckage– eh, i, –i populärkulturen eller i kulturen överhuvudtaget. Jag tror att du hade någon fundering där, eller? Ja, alltså jag tror ju att hela begreppet blid hänger ju på– –att man gör en väldigt tydlig åtskillnad mellan karaktär och person. Och det där är ju mer eller mindre möjligt– i, i live så när man använder sin egen kropp som uttrycksmedel- och man har egentligen inte tillgång till någonting annat. Speciellt i nordiska live så har man ju inte tillgång till någon ordentlig liksom, moralbeskri kompass eller något sånt där, skriven moralkompass eller karaktärsdrag eller något sånt. Och då har man ju bara tillgång till det som man själv kan hitta på. Liksom. Och då är ju den här skillnaden ganska liten- vad är det för skillnad mellan dig själv och vad du kan hitta på? Liksom? Eh, medan det finns andra former av rollspel där separationen är mycket starkare. Då. Eh, som bordsrollspel är ju det. Och sen extra stark så blir den ju i datorspel. Där man, inte ens, där man, där man oftast inte ens kan välja vad man säger utan väljer från en färdig dialog- dialogval men jag har ju skrivit en artikel som visar att blid förekommer även med datorspel mm. så att den här det är svårt att upprätthålla den här skillnaden så snart du agerar så är du på något vis ändå inne där med dig själv liksom. mm. så jag tror den är fiktiv du menar att begreppet blid är en fiktion Ja, jag tror det. Jag tror att egentligen så är det alltid du som agerar. Att du sätter upp både den här, först den här separationen mellan dig själv och karaktären för att få ett alibi för att göra vissa saker. Och sen sätter du upp begreppet blid för att förklara för dig själv vad som hände så att du ska kunna hantera det och, och så att säga meta-kognitivt bearbeta din upplevelse. Men är det en nödvändig fiktion då för att kunna begripa vad det man håller på med att, liksom, att man har någon slags metaberättelse om vad det man sysslar med för att annars är det svårt att säga vad det man gör? Eller? Ja visst är den nödvändig men den är en fiktion. Är det också då nödvändigt att veta att den är en fiktion eller kan man liksom ignorera det och bara förutsätta det ungefär som man att man har en vilja? Ja, det beror på om man är modernist eller postmodernist. <laughs> ja, det. Mm. Ja, där ser man. Konversationen slutar i att precis som i så många andra fall i det här ämnet vet man inte riktigt vad som var upp och ner. Nej, mm. fast det, jag tycker det är en intressant annan typ av verklighetsläckage som är intressant att ta upp också. Definitivt. Mm sak som jag aldrig tänker på för att jag laivar rätt lite. Eh, och eh, nu kommer ju bli det i alla typer av spel där man har någon roll. Jo, I datorspel också. Men, men eh, jag har aldrig riktigt tänkt på det. Nej, det är ju onekligen så att om man inte kommer till några här som hon nu tog exempel på då, de här väldigt tydliga, starka eller mer eller mindre designet för att här ska mm. vara eller det de här riktiga starka identifikationsupplevelserna så är det ju ingenting man direkt lägger märke till även om som hon mycket riktigt konstaterat det finns alltid där så fort man har, mm. man har en roll liksom. Ja, jag tycker alltid att det är svårt när jag, när jag rollspelar är det ju alltid svårt att inte lägga in en bit av min vanliga personlighet Jaja, okay. i, i det och mm. det är ju också en sorts blid mm. men, okay. men det brukar ju jag gå runt genom att skapa rollpersoner som utnyttjar någon del av min personlighet mm. så spelar jag jättevårt på just den delen mm. och så kan jag identifiera mig med det så. Mm. Ja, Men, jag känner ju människor som är pinsamt medvetna om att de alltid gör rollpersoner som är likadana på ett eller annat vis och de känner igen att vänta lite nu, nu reproducerar jag person, min egna personlighetsdrag igen. Och nu ser jag att nu gör han det igen och nu är hon det igen. Mm. Och då kan det bli en utmaning att stiga ifrån det och försöka att bli att ha den här, med, den här bli bliden och kanske göra det medvetet eller göra ett aktivt ställningstagande bort ifrån istället. Och en annan sak är ju att när man spelar med folk man känner jätteväl. Mm. Så är det jättesvårt för dem mm -hmm. att koppla bort vem man är i verkligheten. Oh ja, för man oh ja. ser ju nästan likadan ut och sådär. Mm -hmm. Det hade vi ett exempel på, som vi har nämnt i den här podden förut också. Just det. När jag spelade den här manliga geologen och till mm -hmm. sitt var tvungen att sätta på mig en hatt för, och, och måla mustasch på mig för att de andra skulle kalla mig för han. Precis, just det. Ja. Jo, det, det är mycket tydligt exempel på hur det är. Man sitter och tittar på en person och det är ju klart att det är den personen som på något vis finns med en inre bild också. Det. Ja. Jo. Ja. Så, ja, men... Så det, det var en väldigt akademisk take på det hela. Och, eh, ganska, återigen. Och, men... och, och, och trots det, är någonting vi båda kunde relatera till ganska konkret faktiskt. Men det här påminner mig om en eh, ganska intressant koncept som finns i eh, Scott Westerfelds bok Afterworlds. Mm -hmm. eh, där presenterar en, en av personerna i boken, presenterar någonting som han kallar för Angelina Jolie-paradoxen. Ja, och, och det här är alltså att eh, eh, i en film mm -hmm. där Angelina Jolie spelar en roll, mm -hmm. eh, där existerar det inte, alltså den utspelar sig i en annan värld. Den mm -hmm. utspelar sig automatiskt i en annan värld där Angelina Jolie inte finns. Så vad som händer är alltså att i den här världen som filmen utspelar sig, det är, en, det är automatiskt en alternativ värld där verkligheten liksom läcker in i filmen genom skådespelarna. Mm. Och vi som tittar på filmen, vi känner ju igen skådespelarna som skådisar. Ja, det påminner mig, Fast, ja. på, påminner mig lite om, om någonting som jag stört mig lite på. när man tittar på att plocka upp en, en, en film och på en Mac eller videotyra eller något liknande och så står det Clint Eastwood uh, kommer till den lilla byn, bla bla, bla. Nej, det är ju han inte alls. rollfigur som kommer till den här byn i filmen. Det är inte Clint Eastwood. Eller vem det nu är. Liksom. Fast när folk snackar ja. om filmer så snackar de ju ofta om skådespelaren som en person i filmen. Mm -hmm. så man kommer ofta inte ens ihåg vad rollfiguren heter utan man säger att det, det är... Um, Kenny Reeves liksom, som ja, gör saker ja, men. Men, ja, jag rättar mig för det Kenny mm. Reeves-figur eller rollfigur eller Clint Eastwood spelar ja. speciellt man skriver en text då skulle man ju skriva mm. Clint Eastwood spelar uh, Johnson som när han kommer till bla bla. Ja. ja, jo det, det är en liten kortform som kan kännas lite slarvig ibland mm. men jag lider ju lite grann av det här fenomenet att jag inte alltid känner igen personer jag vet inte jag har sett dem förut mm. Så att eh, om jag ser en skådespelare på film är det inte alltid att jag känner igen att det är samma skådespelare som min annan film. Mm. Alltså jag tänker inte alltid på det. Så det är lite olika beroende på hur bra man är på det där med ja, så jag känner igen skådis Så för dig är det inte Clint Eastwood som kommer till, kling till kom den mm. lilla byn för du känner inte igen honom i alla fall. <laughs> Okej, okay, just Clint Eastwood jag känner igen då Men jag eh, är inte ett supersvårt fall av detta. Mm. Men Alltså det finns ju andra jättehäftiga typer av verklighetskartor. Som det här med kartor. Um, lyssnar du på Radiolab? Nej? Nej. Okej. Okay. Men Robert Crudwich, mm. han som är med där, han mm. har en blogg. Mm. Där hade han skrivit om ett fall där det var en karta. Uh, du vet, förr i tiden när de ritade kartor det var svårt att rita kartor. Mm. Så då satte man ut såna här uh, markeringar i bilden som skulle avslöja för någon hade kopierat ens mm, karta. Mm, så okay. så, och det här var ett fall där någon hade satt dit en ort som inte finns. Ja, just det. Eh, och Sen var det någon som byggde någonting där och, och då fick den namn efter, eh, ja, efter det som stod på kartan där. Mm. Den orten som inte fanns. Mm. Eh, Aglow eller Aglow eller hur man nu ska uttala det, vet inte. Mm. De, de nämnde faktiskt det här i OBT-riktum också. Eftersom jag tycker jag är lite noga med referenser så måste jag säga att jag hörde om det först där. Sen läste jag på Robert Kronowitz-blogg -Kron om det. Um, men jag tycker det är jättefascinerande. Med... Undrar om att jag har hört det här på någon annan, någon annan podcast också. Här låter ruskigt bekant. Ja, men det kanske Ken och Robin också har pratat om. Ja, ah, eller om det är fjärdebukt. Ja, ah. Vem vet. Ja. Vi lyssnar på många olika saker. Det. Men det här är också fascinerande. Det här med hur fiktion, hur man skriver om saker påverkar hur man sedan agerar i verkligheten. Mm -hmm. Så fiktionen kan ju lätt läcka in i verkligheten på det viset. Alltså i vår alldeles riktiga verklighet. Så vi kan ju själva uppleva mm -hmm. denna blid, den, detta verklighetsläckage. Den finns över vår... nu. <laughs> Eller hur Ja, mm -hmm. det, det? Ja. Så det är ett akademiskt begrepp. Det finns i böcker, det finns i film- och det finns i vår egen verklighet. Mm. Det finns väldigt mycket i film. Mm. Och det här är kanske det rätta stället- att eh, göra en snygg övergång- till vår vän Sraim. Som han numera heter. Som faktiskt- Eh, vi sa ju tidigare här att eh, vi är de första som använder ordet ontolepsi på internet. Men men det kanske vi inte är, <laughs> Nej, eller hur? Mm. Därför att eh, Srim har faktiskt ganska länge haft en, en webbsida där han listar verk, filmer, som han eh, tycker om och som han tycker innehåller verk, verklighetslikars. Och där, han, han räknar det till och med som en, som en egen schanger. Mm. Eh, så. Mm, ja och vad en genre är och hur man avgörs sig, det ska vi inte gå in direkt på. Nej, det, det hoppar vi över nu. Vi, bara pratar, vi tar ett prat med Sraim helt enkelt. Japp. Yep. Första gången jag såg någonting överhuvudtaget så tyckte jag, wow! Det finns ju de, de typ, några av de absolut bästa eh, historier som finns. Antingen är det deterministiska tidsresehistorier, eller också är det typ verklighetsläckage av det slaget liksom, där man inte riktigt vet var liksom, man, man passerar igenom en verklighet som man kanske inte visste fanns där eller eh, i slutet av filmen så poppar den ut en verklighet längre än man trodde och så inser det att alltihopa var i själva verket en fungerad verklighet eh, det, är väldigt, det, är, det är ett coolt sätt att hantera eh, att hantera sin historia eller att bygga upp sin historia kring eh, och det tyckte jag, När jag när första gången såg någonting av det slaget så var det väldigt eh, uppenbart för mig att det är, det är awesome. Jag vet inte riktigt om det behövdes mer uppmuntring än så. Men, men innan dess har det inte varit en jättestor genre. Liksom. Det har inte funnits. Jag menar om jag tittar, jag, nu tittar jag på min, på min hemsida där jag har typ samlat de, en, bara en lista över vilka filmer som jag, eh, som jag själv har sett och tycker passar in i, i genren. Och det, det finns nästan ingenting på den här listan som är från Uh, före slutet på 90-talet. Men den första filmen är Dark City från 98. Fast um, hur är det med Videodrome? Ah, precis, och jag ser sedan Total Recall från 90. Mm. Uh, Videodrome um, tror jag inte jag är bekant med. Alltså jag, jag har nog sett den någon gång för länge sedan, men den är inte med på min lista. Uh, det är väldigt konstigt att den här listan inte inkluderar Star Trek-avsnitt. Det måste ju finnas Star Trek-avsnitt som är... Det, det som dyker upp omedelbart är ju något eh, där det visar sig att universum sakta krymper och personer försvinner, eh, och vad heter det, chip in a bottle möjligen. Där det, i slutändan så visar det sig att eh, någonting har hänt med skeppsläkaren och hon är en ensam kvar ombord på Enterprise, eh, som i själva verket vid det laget inte är den verkliga verkligheten. Vi får kanske berätta lite om vad är. Och, och vad det är som gör verklighets Ja, det är faktiskt det är ganska varierande vad det är för någonting. Uh, jag menar, Groundhog Day, det är ju väldigt sådär. Uh, någonting är uppenbarligen fel redan från första början när huvudpersonen upplever samma dag om och om igen. Mm. Uh, och vi får egentligen aldrig reda på om det är, hur det kommer sig. Det är hela verklighets. Det som är lite kafunk med verkligheten är ju liksom. Uh, inte nödvändigtvis att den är insvept i en annan verklighet eller någonting sånt, utan det är bara det att det är tydligt att verkligheten är galen på något sätt. Mm. Uh, men den, det kvarstår ju ändå som magiskt. Liksom. Vi får aldrig reda på vad det är som ligger bakom så småningom kommer de ur lopen, men det är inte mycket mer än så. Men, men det, det finns ju alla möjliga konstiga sorters filmer. Jag menar Being John Malkovich, där, där folk kastar sig in i huvudet på och styr John Malkovich. Det tycker jag definitivt också räknas som en sån antolettisk film. Jag menar uh, om inte annat stackars John Malkovich och hur hans verklighet uh, förändras av. Uh, men där, där är det ju betydligt mer uh, subjektivt. I mm. och uh, man kan ju argumentera för att Groundhog Day är också subjektivt. Det är bara han som ser att världen startar om och om igen. Vad skulle hända om allas värld startade om och om igen? Uh, mm. Det skulle vara en annan och betydligt mer komplext. film. det så ser jag att du inte har sliding doors på din lista. Nej, den borde definitivt finnas med, med här. Det är nog bara en, en miss... <laughs> sliding doors Det är ju en eh, berättelse av den där typen att det finns eh, Alternativa händelseförlopp Som kan ungefär som i Lola Rent mm. Ja den skulle också kunna räknas in här Den är inte heller med på min lista um, Möjligen skulle man kunna se det som att eh, huvudpersonerna själva inte upplever att det är konstiga världar. Alltså om man nu vill om man medvetet försöker diskvalificera dem från listan. Mm. Liksom. I Sliding Door så får vi se flera tänkbara scenarier. Men det är ingenting som indikerar att huvudpersonerna vet om att de lever i tre världar samtidigt. Uh, eller någonsin får reda på det. Uh, sen har vi typ adaptation-filmen som typ förvandlas till filmen om hur filmen blir... Till. jag tyckte inte den var jättenjutbar men den är onökligen. Mm. Det känns på mångt och mycket som en film som lite avsiktligt gjord för att inte vara helt njutbar, den, den kraschar in i mardrömmen om hur en film blir till av, ja. den, den börjar ju som ett försök att, att göra film av en bok men sen så tar hollywood byråkratin och de olika människornas input över och filmen slits i alla möjliga riktningar och allt eftersom um, en sponsor säger att vi måste få in den här produkten i filmen så då börjar den produkten dyka upp i filmen och sen så blir filmen vet inte alls vart den är på väg. Den tappar bort sig själv helt och hållet vilket förmodligen är avsiktligt men inte särskilt tillfredställande som tittare. Mm. Uh, så en, en väldigt annorlunda, där är ju åskådaren som... Som hamnar i, som är den huvudsakliga. Den som huvudsakligen är exponerad för. Mm. Uh, Stranger than Fiction. Det är ju en annan, annan tagning på det hela. Vad är det? Där uh, den börjar med en vanlig morgon. Hur personen går ut ur, i uh, badrummet och ställer sig borsta tänderna. Vi har en voiceover som berättar vem den här personen är. Uh, och sen så säger voiceover Någonting i stil med Föga anade annat att det här var dagen han skulle dö Varvid huvudpersonen plötsligt Rycker till och tycker typ What the hell? Mm. Och det blir tydligt att voiceovern var någonting som figurerade I världen, i huvudpersonens huvud Eller som huvudpersonen faktiskt hörde Och, och han blev Hannar i någon slags tillstånd av blindfonik shit, jag kommer att dö jag måste försöka reda ut vad fan det är som händer ta reda på vem som ligger bakom den här historien och få hitta författaren till mitt liv och få dem att skriva om slutet så att jag inte dör i slutet och den ja, den är ju mera humoristisk i sitt upplägg men ändå en, mm. um, balanserar mellan galenskap och antilepsi kan man väl säga om du inte om är en sorts galenskap. Mm. Jag tror att min favoritfilm i genren är: Det är existens. Mm. Uh, och det är mest. Jag vet inte riktigt om jag vill avslöja slutet. Jag antar att det är slutet, <laughs> Avslöja konceptet. Ja. Uh, det är. Det är en datorspels uh, som inte riktigt är våran verklighet men där uh, det finns någon typ av virtuell verklighet och folk uh, som folk spelar spel i och i spelen så finns det ytterligare spel och för varje nivå neråt man går i, i, uh, i verkligheten så blir spelen dummare uh, mer avtrubbade och sen så är det ett himla hoppande fram och tillbaka mellan olika delar av och det finns liksom det är action där de är förföljda och det blir väldigt otydligt. Har vi, när, när de behöver hoppa ner i en, i en spelnivå för att reda ut någonting för att sen komma tillbaka och göra någonting. Så blir det, i många gånger är det otydligt vilken nivå de faktiskt befinner sig på. Um, och uh, som, som tittare sitter man bara wow. vilket är, ja, jag, tyck jag tyckte det var en fantastisk film när jag såg den första gången. Så, det var lite film det ja. Eh, och eh, det slår mig faktiskt när jag eh, lyssnar på vad Björn har, Sraim har att säga om det här. Att eh, eh, och han nämnde det här med 90-talet. Får, får man ju börja tänka tillbaka när sådana här saker dyker upp i film egentligen. Och vad det är för saker. Vi har existens, vi har inception- Uh, vi har, uh, Inception kom mycket senare Och vi har Matrix De är alla moderna Men de, kom, de har liksom Inception är nyast, existens lite äldre Matrix kommer faktiskt riktigt ihåg passar in uh, Alla de här har ju På ett eller annat vis någonting med datorer att göra liksom, Det känns på något vis som att Efter Jurassic Park När man kunde trolla fram Som jag inbillar mig en och sånt här stort genombrott För liksom datoranimerade figurer liksom man har, mm. man har jag vet inte om det är först men det var i alla fall en, en, sak, en, en film som gjorde stort stor intryck både på folkmedvetandet och, det, och rent ekonomiskt i filmvärlden man kunde bygga påhitterier i en dator och få dem att manifestera sig i en film mitt bland vanliga saker som skrivbord och bilar och grejer och de var där och såg lika verklig ut som de andra sakerna jag kommer ihåg att jag hörde talas om att tydligen så är i Jurassic Park vid ett tillfälle, den här en jeep som de åker runt i, mm. det är inte riktigt riktig jeep, den är också mm -hmm. datorgenererad. Och man kan ju kanske titta på dinosaurerna och tycka att ah, de ser inte riktigt riktigt ut men det är inte så mycket för att de ser fel ut så att de liksom inte ser, ser liksom trovärdiga ut för det gör de. Det är grejen att man vet ju om att det inte finns några dinosaurier. En Jeep, det är ju ingen som höjer på en högerbrunn att det var en Jeep där som vändes runt och stampades på av en, av en T-Rex. För jag vet ju att jeepa finns ju. Så det är ingen som tänkte på att den kunde vara datorgenererad. Mm. Så ni, ni, i världen efter Jurassic Park, om jag nu får sätta ner en liksom rent godtycklig gränsmarkering där så blir datorernas möjlighet att, att spela upp scenarier och spel och grejer som gör att verkligheten plötsligt inte är riktigt ligga på lite och lätt att ta på längre. Det känns som att det är den nya, moderna världens möjlighet att verkligen, verkligen popularisera det här uttrycket med, med verklighets lekation, och verklighetsblid eller mm. vad man kallar det. Ja, ja, ja. Min tanke här när vi pratar om film och och här, du nämnde ju förut att du, du menar att det här härstammar från gnostikerna. Ville du dra tillbaka det till? Och, ja, jag skulle okay. vilja påstå att om, om vi nu går från datorsimuleringen här och går tillbaka till, till videodröm som vi nämnde. Mm. som nämnde här också. Mm. Där handlar det om en lite äldre teknik. Då har vi ju videoband. Uh. Och eh, sen kan man gå tillbaka till, till eh, Philip Dick som jag nämnt tidigare här. Mm. Där det handlar om, om droger som på något vis förvrider ens perception. Mm. Och det känns som att, och så vill jag då påstå att gå vi tillbaka, tillbaka till gnostiken så har du ännu har du en, en, en, en form. Och det känns som att... Det Fattar här det inte en teknologi som motsvarar det hela? Nej, det är Men i The Machine Stops som mm -hmm. vi pratade om i förra avsnittet, mm -hmm. eller för förra avsnittet, bara, men där, eh, där är det liksom någon slags fiktiv maskin som kanske på något sätt motsvarar någon sorts alienering med, med någon slags allmän maskinföreställning. För det beskrivs ju inte så jätteingående hur den mm. maskinen mm. hur den fungerar. Nej, och det är ju en väldigt marxistisk ja, jo. Eh, historia kan man säga. Det bygger väldigt mycket på den här alienationen av, av marxistiskt slag. Precis, att vi, en del av det här handlar om teknologi men det handlar också om den... Den medierade verkligheten, mm -hmm. att när vi upplever saker medierat genom, alltså filtrerat egentligen, genom någon form av maskin eller teknologi eller så, när, när det inte riktigt är våra egna sinnen som är gränssnittet mot världen hela tiden, mm -hmm. det, det är då som vi börjar mm. tycka att det här med verklighetsläckan känns relevant. Är jag något på spåren där? Ja, kanske jag vill ju förväkta att det att, att inte bara maskinerna som hjälper oss att, eller så att säga alienerar oss, utan kanske till och med ideologier eller, eller mm. världsuppfattningar i stort. Och då kommer vi in på det här med gnosticismen igen. Ja, men jo, så kan det ju vara. Jag vet inte, jag, har, jag, jag känner att jag inte är redo att göra den slutliga teorin om detta. Mm -hmm. Men man kan ju spåna lite i alla fall. Ja, för den som vill ha en fantastisk snygg koppling mellan sådana här saker så kan jag rekommendera den här filmen nej boken Flickr. där vi faktiskt har en koppling mellan just, ja, just gnosticismen och eh, film och film som modern teknik och alienation och eh, verkligt separation och läckage. och eh, den är klart läsbar både som, som, som bok och som räckligt läskig historia om, om vad som är Ja, jag kommer ihåg att du tyckte att den var här. superläskig. Påminn mm -hmm. mig, vem är det som har skrivit den? Eh, Rorschach, är man heter. Ja. Jag har ju faktiskt inte läst den. Jag kommer ihåg att du tyckte den var jättebra. Mm -hmm. Ja, den kan starkt rekommenderas. Du mm. får få länka i <coughs> wow, show notes eller liknande. Mm. Jag, jag tänker att det finns ju fler, många fler exempel på... När verkligheterna faller samman och liksom inte riktigt är täta och hänger ihop. Och en sak som jag har tänkt på eftersom jag på sistone har funderat en massa på 50- och 60-talskultur. Så då kommer jag ju tänka på de här gamla seriefigurerna. Mm. Och, ja, och 70-talet också kanske. Men och, och den typen av berättelser som är inte serieaktigt. Där man pratar om andra dimensioner. Mm. När olika varelser kommer från en annan dimension och bryter mm. igenom. Det känns jätte mycket stålmannen för mig. Ja, men eller hur? Ja. Eller hur? Eh, så. Och där är ju också så här att det, att det är en spricka i verkligheten. Mm. Att man kan gå i en ny riktning mm. som inte vi normalt uppfattar. Mm. Och där, där finns det mer verklighet att upptäcka- mm. Eller det där det gömmer sig något hemskt ofta då, då i berättelserna. Eh, då har vi naturligtvis givet referens till Lovecrafts from Beyond. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, och, och sen så har jag också tänkt på en del andra sådana där berättelser som också är skrivet medium till skillnad från film. Mm -hmm. Och då kommer man också tillbaka i tiden. Till exempel finns det en en klassisk eh, SF-novell, nu minns inte jag från vilket år den är men eh, Jeffries Five av hjärnsläpp ja vi får skriva det i mm -hmm. våra anteckningar mm -hmm. eh, i alla fall i den här Jeffries Five så är det en person som heter Jeffy mm -hmm. som liksom aldrig blir det, han lever liksom i sin egen verklighet mm -hmm. och när man umgås med honom mm -hmm. Då går det att få tillgång till den verkligheten som han lever i. Där man kan lyssna på helt andra radioprogram och gå till kiosken och köpa helt andra serietidningar och så vidare. Jaha, han har liksom i en egen verklighetsbubbla. Ja, som Jaha. han lever i. Och när man är med honom så kan man få tillgång till den och annars är man i sin egen. Mm -hmm. uh, och <laughs> ganska fascinerande koncept faktiskt. Mhm. Mm mm, ja, jo. Det är också en typ sådär av, ja, här blir det en liten annan verklighet. Mm. Och sen har vi Mind Swap, av Shackley. Just det. Som är en humoristisk... Okej, okay, nu tänker jag spoila den här. Så om någon som inte vill veta någonting om vad som händer i den så spola fram någon minut här nu. Mm -hmm. I den här boken, den handlar det om en person som byter kropp med andra mm -hmm. varelser då. Mm -hmm. För att från början så ska han åka på semester. Så mm -hmm. han byter kropp med någon varelse på en annan planet. För att bara vara där. Mm -hmm. Men det visar sig vara någon missförstånd eller en misstag med den här kroppen han hamnar i. Så han blir tvungen, han blir liksom utknuffad därifrån och så hamnar han på en enormt märklig resa genom rymden och tillvaron och försöker komma tillbaka till sin egen kropp då. Mm -hmm. eh, och lite klaffartat. Ja, verkligen. Och under tiden så upplever han ju saker med andra sinnen och mm -hmm. i andra omgivningar och sådär. Mm -hmm. Så att när han kommer tillbaka till sin egen kropp så är han själv säker på att han är tillbaka igen på jorden hemma som han är van vid. Men ja det, det kanske inte är exakt likadant som det var när han gav sig av. Ja, just Och då är frågan, är det han själv som har blivit annorlunda? Mm -hmm. Eller är det så att han hamnar någon annanstans? Ja Det är ju en... en inte uttalad, men faktiskt intressant var en eh, in, annan läsning på, om jag nu får dra upp Lovecraft, ännu en gång, mm. <laughs> med Shadow Out of Time faktiskt. Mm -hmm. Den borde jag läsa om. Okej, okay, den har jag kanske inte läst. Vad är det för den? Eh, det handlar om eh, en professor vid Miskutvänarka University, vill jag minnas, som blir personligt förändrad. Mm -hmm. Och sen så blir han normal igen. Och vad som har hänt är ju att hans kropp har liksom blivit besatt av en varelse miljontals miljardtals år bak i tiden mm. och de har liksom bytt plats. Ah. Det var därför han betydde sig så konstigt den här tiden för det var den här konstiga alienvarelsen från flera miljarder år i baktiden som var honom och tittade ut genom hans ögon och sa lite konstiga saker liksom. och han själv var liksom inspirerad i den personens varelsens kropp mm. och såg saker som var helt ofrämmande. Och här har vi ju kopplingen då till Being John Malkovich. Mm -hmm där det också handlar om att kunna ta överta någon annans tillvaro. Mm. En ganska fascinerande typ av verklighetsläckagebeskrivning. Mm. Även om det inte är likadant som de andra som... Alltså, I mitt, mitt huvud så är den mest typiska verklighetslikarsberättelsen. den där man inte vet... Där det finns olika lager av verklighet som mm. är Inception. Jag förstod förresten inte riktigt vad du menade med att Inception handlar om datorer. Gör den det? Hur då? Det är, ett faktum, det är ett faktum att man kan göra datogenererade bilder som ser ut som verkligheten mm. det gör att du kan göra en film där du inte, den inte syns ah, ja, ja, du menar så ja. okay. inte att det nödvändigtvis handlar om det utan att, att datatekniken gör, gör det möjligt precis, att göra precis. den typen mm. av berättelser okej, okay, okay. då är jag med mm. ja. um, vänta, nu kanske jag kom på ett sidospår vad var det du tänkte säga det uh, vet jag inte <laughs> Ja, ja. Det, det var säkert en jättevettig grej. Mm. Men uh, jag, jag kan få dra upp uh, något, ett par till exempel. Då, mm, gör det. Om, om det är okej. Ja, så. Uh, faktiskt en film som vi inte har nämnt än, väl, eller har vi det? The Fisher King. Har vi inte nämnt den Nej, nej för att uh, det är ju en. Var en gång i tiden en av mina favoritfilmer verkligen. Jag har inte sett den på så länge så jag vet inte. Men här har vi verkligen en så här fråga om att fiktionen påverkar verkligheten. Mm. Eventuellt så är det en alternativ verklighet som bryter in i vår. Det kan det vara med en tolkning av filmen. Med mm. en annan tolkning så är det så att en person som har blivit galen eh, påverkas så mycket av fiktionen- så att den blir hans sätt att handskas med vad som finns i världen. Mm. Och båda de här är lika giltiga som tolkningar av mm. berättelsen. Mm. Mm. Och, och det är ju en eh, lite sånt som Annika Värn här sa om, om att man sätter upp ett blid som en medveten barriär för att kunna separera sig själv från det där. Mm. Jag gjorde det där, men nej, men det var min karaktär som gjorde det. He, he, jag skulle aldrig ut något sånt där. Det här med en person som kanske är sjuk. Mm. Och man, hans sjukdom eller hennes sjukdom tar han, eller hon hand om genom att man måttet projicera fram en, en fantasivärld. Men som då kanske blir ett sätt att hantera verkligheten. Kan man hantera... Sin quest i den här magiska världen, då lyckas man även i verkligheten. Då blir man frisk och så försvinner den här fantasiverkligheten, eller så går man in i den fullständigt och blir man helad på det viset. Det mm. påminner mig lite om en. Nu har så här fram och tillbaka vilt mellan olika medium. Det finns ju en serie skaparen Grant Morrison som jag tycker är mycket, mycket läsvärd. Han har ju skrivit en serie som heter The Filth, som alltså handlar om en. Man som bor i ett litet hus i något här, lagom grott för vårdsområde. Och mata sin katt och titta på tv. Det är liksom hans liv. Men sen har han också någon sorts konstig hemlig agent i en märklig värld där man kämpar mot konstiga saker som ser ut. Mer eller mindre som att man suser runt in i människokroppen. Det finns eller bakterier eller konstiga grejer. Dessutom. Jättelika kvalster som är liksom flera meter höga Man kämpar mot och de här konstiga dräkter och grejer. Och det finns fenomenalt mycket över freudianska nivåer på det här. Är det olika nivåer också då av konstighet? Ja, mer eller mindre kan man säga. Det finns på något vis nivåer av, av, av filth mm -hmm. i, i den här världen agenterna kämpar mot. Och frågan är, är han den här mannen verkligen en hemlig agent eller sitter han bara hemma och tittar på, på, på film och ger sin katt mat och vad händer när katten dör bryter han ihop fullständigt och går in i den här världen eller är det så att hans fiender i The Filth har tagit livet av hans katt för att han är egentligen hemlig agent och det blir väldigt många mm. lager på konstigheter där det man, kan, man, kan läsa, man kan läsa det på olika sätt. Mm -hmm. Man kan välja själv vilken man vill, tolkning man vill. Ja, precis. Jag har ju Theft, jag har talat om vilken tolkning som han avsåg när han skrev den. Men möjligheten finns att, att inte riktigt vara säker på tolkningen. Ja, precis som att så som, som serien är ritad mm. så finns det liksom vid tillfällen eh, uppenbara blid mellan storyn och seriemedret. Eller kan figurer stiga ut i serierutorna liksom. Mm, serierna ja, kan liksom fälls Se ner och den, är inte, får... den är inte en bur, så den kan öppnas. Precis serierut. serieruton är liksom inte ramar som figurerna mm. rör sig in, utan de stiger ut ur dem så det finns, liksom, det mm. finns en, en i det transcenderar sig eget medium så att säga. Mm, så mm, det, den texten själv visar på att den är en text Ja, just det. Och jag känner också att för att ta ett helt annat ett exempel är att någon gång så borde vi läsa och diskutera The Gurns Back Continuum av William Gibson. Mm -hmm. För att den är också ett, ett exempel här tror jag. Men det var så länge sedan jag läste den så jag vill inte gå in på och diskutera den riktigt. Jag har inte läst Gibson på länge men det borde man kanske ja. Men den handlar också om den verklighet som inte blev mm -hmm. men som kanske ändå finns kvar på något sätt parallellt med den som vi lever i i vår framtid som faktiskt blev av så kanske den framtid som har företit sig som inte blir av. den kanske också finns liksom bredvid oss, mm -hmm. vilket den ju ja, metaforiskt i alla fall gör. Och påverkar oss i högsta grad. Okay. Nästa gång någon människa nämner jetpacks så kommer jag kräkas på <laughs> Så pass. Mm. <laughs> det tror jag. Aha, alltså, jag, väntar, jag varför nästa? detta har blivit en sån symbol för den framtiden vi inte fick. Det här ska för jag komma ihåg. Jag jetpacks var... är så himla onödigt. Jag men... kommer ihåg att inte säger jag i känsliga tillfällen. <laughs> ja... Har vi. Jag vet inte, vad är det mer vi borde säga om detta med verklighetsläckage? Ja, tror att du sitter och lyssnar på en podcast nu som handlar om verklighetsläckage? Eller... eller drömmer du egentligen? Ja. Eller kanske det är egentligen du som har gjort den här podden. Eller hittar du på en värld. Där du har möjlighet att lyssna på oss, för egentligen är det helt osannolikt att man ska gå omkring med en liten manik i fickan och kunna lyssna på vad folk har pratat om när som helst. Det är, det är helt orimligt, så kan det ju inte vara på riktigt. Nej, det låter som på. Du har hört avsnitt 19 av Gårdagens värld idag igen. En poddsändning av Ante och Åkada vår. Det här avsnittet släpps under Creative Commons-licensen erkännande icke-kommersiell. Länkar och kommentarsfält och sånt hittar du på annen.wordpress.com. Och på Twitter är vi idag igen. I det här avsnittet har vi också använt musik som är gjord av Alex Harrison Parker- och som är en ljudtolkning av ett exoplanetsystem. Den är släppt under Creative Commons licensen erkännande till Alex Harrison Parker alltså.